وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أما بعد فإن أصدق الكلام كلم الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرلم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار ثم أما بعد من أجل السمامو وقرأت كحديثة شيستي في 7 حديث في أغلب باب جامع كاجعوت الشيستم حديث عن ناس رضي الله عنه قال كنا نسلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحب فإذا لم يستطع أحد منا أن يمكن جبحته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ودنسى رضي الله تعالى عنه سبحانه بركة طانعا لإسم الله صلى الله عليه وسلم نفيلي كوي فروتشيني فكذا ودناس Ili jedan od nas kada ne bi mogao da pritisne svojim čelom na zemlju zbog silne vrućine, bacio bi svoju odjeću pa bi na nju učinio seđudu. A e na signu mali, o njemu smo govorili i o njegovoj biografiji i mislim da smo to čak i ponavljali više puta. Ovdje kaže, planjali smo sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallame, ovako kada dođe u hadisu, ovaj hadis ima propis Hadis koji se veže za poslanika sallallahu alejhi ve Kada kažu ashabi, bili smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem pasmoraduje tako i tako, to se veže za koga? Za poslanika, ali sallallahu alejhi ve sellem. Taj hadis se veže znači za poslanika sallallahu alejhi ve selleme zato što poslanik ali sallallahu je bio znači tu prisutan i on je taj čin odobrio. To je s jedne strane. Iz druge strane znamo da je od tvari koje su bile striktno u postaniku s.a.v. da je vidio ashaabe iza svojih leđa kada je klanjao. Je tako? Kaže, etimu ar ruku wa suđud fe walledhi nefsi bijedihi inni la arakum min vorai zahri iza raka'atum u iza srđed. Kaže, upotpunjavajte ruku i srđed jer tako mi je onoga u čioj ruci je moja duša ja vas vidim iza mojih leđa kada činite ruku i srđed. Pa je znači poslanik Salsanem to video i činio se to u njegovo vrijeme i nelogično je kazati da poslanik Salsanem nije znao za takav, jeli, za takav postupak. U ovome hadiso je dokaz onoj ulemi koja kaže da je dozvoljeno čovjeku da čini seždu na dio odjeće koja je vezana za njega, koju je obukao. Pazite, znači većina uleme kaže da je dozvoljeno čovjeku da čini seždu na odjeću koja je na njemu. I to je stavi mama Ebu Hanife i Džumhura Uleme. Kažu da je dozvoljen čovjeku da čini seždu na dio odjeće koja je na njemu. Znači ima kaput dug ili nešto dugo i jedan kraj baci ispre sebe i učini šta seždu na njega. I to dokazuju ovim hadisom. Dok je to zabranio imam šafija. Imam šafija nije to dozvolio. On kaže da je to dozvoljeno ako je odvojen taj dio od čovjeka. Znači imaš odjeću pri ruci. Maš šal, nije na tebi, pa ga prostreši ispred sebe i čini ništa na nje. Znači maš koma dođiće, nešto dođiće, prostreši jakno. Ona nije šta na tebi, nego sije, bacio ispred sebe. Pa imam šatija kaže da ovaj hadis da se odnosi da su ljudi prostrali nešto šta ododiće koja nije bila na njima, koja nije bila šta na njima nije bila obučena. Isue, znači I ovdje su Hadisu kaže, pa kada jedan od nas ne bi mogao svojim čelom da pritisne na zemlju, bacio bi prostrobi odjeću i činio bi nju seždu. Je ta odjeća bila na njemu? Pa bi prostroo taj dio. Ili je poseba ono što se može zaključiti iz poljašnjeg značenja Hadisa, a ne mora biti, jeste da je to bilo odvojeno. Jel u red, prostrobi svoju odjeću. A može biti da je odjeća šta je bila i na njemu. Može biti da je odjeća bila i na njemu ili dio odjeće koja je, znači, bila Obučan. Kaže šeht daqiju din ibn daqiju ila'id u svom dijelu kaže, onaj ko kaže da je odjeća bila na njemu, treba imati dokaz ili iz samog hadisa ili iz druge predaje. Morao bi kaže ima dokaz da je to tako. Imamo hadis da je poslanik s osanem učinio seždu na svoju imamu. Imama to je pokrivač glave, znači ono što dođe nad glavu kao turban ili nešto slično tome, da je omotana i demapo zada, znači onaj jedan, jeli, rip koji je pušten nešto tako. A, no, međutim, taj hadis nije vjerodostojan, on je batil, kako kažu hadiski sručnjaci, nije ispravan. I kaže Imam Elbeher, i nije po ome pitanje prenešeno ništa od poslanika Salazarme. Najispravnije što se prenosi što biliži Buharije u svome sahihu, kao mu'alek, predaju bez lanca, prebrosti a tu je predao i spojio ibn-ebi šejbe, i spojio drzaku, svakiju svemu sannefu, od Hasana ibn-ebil Hasana. Ko je Hasan ibn-ebil Hasani? Hasan il Basri. On se zove Hasan ibn-ebil Hasan il Basri, je tako? On kaže da su ashabi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, činili seđdu na svoju, a, u rukama država svoju odjeću, činili seđdu na nju. Oprostite, poslanika, Oni su, kaže, činili odjeću, oni su činili seždu, a njihova, njihove ruke u a njihovoj odjeći, znači ne bi van vadili. I kaže, činio bi jedan njih seždu na svoju a imam na svoj pokrivač glave, na turban, ili kako će hoće da ne zovete. Ovo je, znači, došlo od a, ashaba i kao njihov postupak. da je poslanik, sad sam je čovjeka koji čini seđu na imamu, znači na pokrivač glave, pa mu je digao to, digao, znači da mu otkrije šta ćelona. Međutim, naj hadis je daif. Ima drugi hadis, da je poslalnik, sada sam vidio čovjeka, da čini seđu na imamu, pa mu je pokazao rukom digni, digni znači da čelo dođe šta na zemlju. U svakom slučaju, ovo što je prenešeno od ashaba, Ono je najjačiji argument po ovom pitanju, da su činile seždu na pokrivače svoje glanče. A to je odjeća koja je na njima, nije odjeća koja je odvojena šta? Nije odjeća koja je odvojena od njih. I prostiranje odjećem, da se može prostirati odjeća, to su ovaj dokazivali su našto, ako ima potreba kakva jeste kao recimo da je vruće previše ili hladno i sl. tome, jeste predaje da je poslanica Osirom klanjao na jednoj maloj hasurici koja je napravljena od palim palimnog lišća. Znači da je poslanica o sveme klanjao na njoj. Nije znači klanjao šta čisto na na zemlji. Znači da se nešto prostre, nema u tome nikakve smetnje. U ovome hadisu isto tako dokaz da je osnova da čovjek dotiče zemlju, rukama, dlanovima, znači i čelom i nosenju u redu. Dok se ra razgovara ponekad znači da su činili tako, što znači da su u većini slučaja činili šta? Suprotno, pa je osnova da čovjek čini seždu, znači, golim čelom i dlanovima, znači, da ide na zemlju. Golim čelom, znači, golim čelom i dlanovima da ide na zemlju. I ome ono Hadiso je dokaz da nešto malo pokreta ne kvari namaz. Jel, kakvi pokret imaju? Prostiranje odjeće. Prostirješ odjeće, znači, to su pokreti koji ne kvare čovjekov šta. Na maz što se treba sitni pokreti, čovjek popravi odjeću, ne znam da. I tako dalje. To ne kvaliti sitni pokreti, oni ne kvare namaz. Ono što pokvarlo namaz jesu znači puno pokreta koji su bespotrebni i tako dalje. To može čovjekov namaz dovesti u pitanje bez ograničenja koliko. Mi ne znamo koliko, da li su 3, 4, 5, 10, 15, ne znamo koliko pokreta kvari, ali kažemo puno pokreta, naročito bespotrebnih može pokvariti namaz bez ograničenog na broja. To je bio prvi hadis koga smo spomenuli I Znači jasne su nam tački ili propise koji su znači, vezani jeli, u samom hadisu, da čovjek može da učini seždu na, znači, na dio odjeće koja je na njemu, koja je odvojena svaka od njega. A koja je na njemu, da može da učini se tako učini na sahavi poslanika, jel'i sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. I to je najbitniji propis koji je u ono ovom hadisu. A, sedmi hadis kaže autor, a ne bi horirata, radijallahu anhu, kale, kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, la yusalli ehadukum fi ala atiqih, ala atiqih kaže neka od vas niko neklanja u jednoj odjeći a da odevore se prenosi da je poslanica osram rekao neka niko od vas neklanja u jednoj odjeći a da na ramenima nema nešto od odjeće on ovdje kada kažemo uh, odjeća znači mislimo da uh, odjeća mislimo na izar. izar je dio odjeće koji koji pokriva donji dio čovjekovog tijela Pa znači da čovjek pokrije donji dio tijela, a da mu gornje ostane i da ništa nema znači od odjeće na gornjem dijelu, na gornjem dijelu tijela. Pa je ovdje došla zabrana. No međutim braću, u hadisa kaže laju salli, neklanja jedan od vas. Neklanja jedan od vas. Pa je li ovo zabrana ili je obavještenje? Molim, zabrana. Nije zabrana, nego obavještenje. Obavještava nas laju salli ahadukum. Ne, ne kaže kaže Neka, ne klanja čovjek u jednoj odjeći, a da nema na njegovim namenima nešto te odjeće, ne klanja čovjek to je znači šta? Obavještenje ali s njime cilja šta? Zabrana se cilja, ono je obavještenje, u, znači u kontekst, ali je u forma znači ovaj, smisao je zabrane znači zabranjeno je čovjek, i to je došlo braćom nekim magisima, kaže se laju sa li, sa dužinom, a u drugim predama laju sa li, bez te dužine kada je laju sa li tada je zabrana A laju salli, tada je habar, tada je obavješteni. Pa je došlo, znači, u nekim predajama, kada je mama dare kutnija u, u garajbu, garajbu malik, da se kaže laju salli, u drugom laju salli jenne neka nikako ne klanja, u svakom slučaju cilja se zabrana. Pa je čovjeku zabranjeno da klanja ovaj otkrivenih šta? Otkrivenih ramena. E la'atik, a la'atik i hi, na ramenima, a'atik u arapskom jeziku je od ramena do vrata. Ovaj ovdje dio, da bude slobodan. Slabod je dv a množina je alatik ili otuk, jeda i je druga množina. Taj dio mora biti šta? Pokriven. Leđa nisu toliko bitna, prednji dio tijela, ali ramena su, znači, ona su, sve bitno, to je od, od, od potpunosti pokrivanja u namazu, no međutim, govorimo o čemu? ono ne što je nužno pokriti da bi namaz bio šta? Da bi namaz bio ispravan. Pa čovjek treba da stavi nešto, znači, na svoja ramena i da ih pokrije. A, no međutim, ako ima gore nešto, od odi ima, Košilu, ima nešto, znači, potkošilu neka majicu nekakvu koja pokriva namena, onda nije dužan da izar, do donji dio šta stavlja preko toga. To se radi samo da kanja, a da na ramenima nema šta. Ništa da su otkrivena. E, tada je, a ako su na vremena pokrivena, onda je problem, znači, problem je riješen. I čovjek koji najbolje da klanja u košilji, kamis. A mi smo govorili, smo govorili šta je kamis. Nisam govor štajim kamis, to smo dogovorili o predavanjima na Isaheju Fikresunne. Kamis je brać u oraskom jeziku otprilike kao danas ove ovaj džalabije. Samo što su kodnika kodnji kamise mala dugma naprijed ovako, bila je znači skroz odvojena, kao džube nekako. To je kamis, to je bilo kodnji kamis. A ovaj Izarija dio koji pokriva samo donji dio tijela, a Rida je samo koji pokriva. A Serauil, što mi kažemo danas, pantalone, tako itd., one su pokrivali isto donji dio tijela. Pa je čovjek u najbolje daklanja šta Kamin u košilji, mi kažemo košilja danas je, kod nas nešto kratko, kod nje, košila bi bila duga, znači sklovi dola pokrivala. Pa tako pokrije čovjek cijelo tijelo. A ako nema, onda će pokriti donji dio tijela. Ako može s tog donjih dijela da nešto stavi na ramena, hajde bereket. Ako ne može, onda najpričin da se pokrije donji dio, jel? Donji dio. Kaže Ibnu Etransani od malikijskih učenjaka, čovjek koje je mekruh da klanja u Sarawil, To su šalmare ove, ili hlače koji su široke. I u kapi, bez toga, odnosno, kaže osim ako je čovjek u svojoj kući. Ako u svojoj kući, onda je propis drugačiji. No, međutim, ovo je neispravno, jer je čovjeku lijepše, bolje da se uljepša što u svojoj kući, nego, kao što mu je lijepo da se uljepša napolju. Allah je preči da mu se ljudi šta? Uljepšaju. Pa bilo da se u kući svojoj, ili mimo kuće, lijepo je znači da kranjaš Ovaj, u najljepšoj odjeći. Jer vi znate svi da je uh, Abdullah ibn Amr vidio nafiju da je stao na namaz bez kape. Kaže da si krenuo na pijacu, bilo izišao bez kape, kaže ne bi kaže fa Allahu ja hakuji, tođe melelehu, Allah je kaže priči da mu lepše. uljepšaš. U namasa razilazi braći kada je u pitanju skrivanja ramena. Da li je to dozvoljeno ili nije dozvoljeno? Da li čovjek u namazu može otkriti ramena ili ne može? Pa kaže u Ebu Hanife i Maliki, Šafija i Džumhur da je to mekruh Ali je namaz šta? Ispravan. Mekru, ali namaz Ispravan. do kaže Imam Ahmed jedan dio Selefa, da je namaz pokvaran. Da je to zabranjeno i da je namaz šta? Pokvaran. Da je namaz pokvaran. Po drugoj verziji od imama Ahmeda se kaže da je čovjek griješen, ali da mu je namaz šta? isprava. I to je, to je jače nego ovo da kažemo da je namaz pokvaran. Preče je da kažemo da je čovjek griješen, a da mu je namaz šta? isprava, Nego da kažemo da je namaz Kao čovjek kada u, klanja u ukradenom kaputu. Jel mu namaz pokvaren? Nije. Ali je griješan što je ukrošta. šta? Ili ima zlatni prsten na ruci. Jel u redu? Klanja ima zlatni prsten. Ili klanja a ukro se džade od komšije. Dopalom se se džada, šarena bila lijepa i meka ćaba na njoj i on je ukrade. I klanja na tako i se džadi. Namaz mu je ispravan, ali je griješan zbog postupka. Jel u redu? Tako je ovdje čovjek. Je namaz mu je ispravan, ali je griješan zbog otkrivanja ramena. Iako kod džumura ona nije nikako nije griješan, nego je to samo šta Mekruna. Međutim mišljenje mama Ahmeda Allahu te'ala nam da ima da ima svoje mjesto. Ovo drugo je se kaže da je šta? Griješan a da mu je namaz ispravan. To bi bilo, znači naj bliže hadisu da je šta? Griješan a da mu je namaz ispravan. Znači neće biti namaz pokvaren pa zbog toga. Jese? Dobro, šta džumhur uleme koji kažu da nije griješan? Čime oni dokazuju? Mi imamo hadis od Zabrani. Čime vi dokazujete? Kažu ima hadis od Džabira, radijel Allah, tlanu, u basahiha, a, da je rekao, kaže poslanik, kada je pitan u namazu jednoj odreći, kaže, ako je široka, onda se umotaj u nju. Kaže, a ako je tijesna, onda umotaj samo donji dio. Pa nije tražio da se šta, šta ništa na? Da se stavi ništa na mena. I ovim je dokazivao, jel, imam šafija, I tako i u dini, ne ovi drugi dokazilo začovim hadisom. No međutim, možemo li kazati? Poslani samo kaže, ako je tijesna, onda umotaju šta? Donji dio. Znači nema odjeće tijesna, ja nemam dovoljno. On je rekao, ako ima dovoljno, da šta? Da se umota cijele. A ako nema, da šta uradi? Da pokrije ono što je najveći šta? A vreti ono što je prečio da se pokrije. Pa je pokrije dole, pa nema šta da stavi gore. Tako da hadis ovaj džum Ne bi mogao biti argument. Ne bi mogao biti argument zato što postoji ta šuba, to je što kaže po sanjim, ako je tijesna odjeća nema, onda pokrije ono što je najbitnije da se pokrije, jer ipak ramena su manji avreti, ali od ostalog djelatela koji ti ima pokriti sa, sa izarom. Tako da ne bi ovdje mogao biti znači, ovaj hadijska argument. I ovdje je posebno, kaže imam, evo Lidl Bađi, da ima Malik napravio razliku među farzova i na fila. Pa je on na filama dozvolio da se ramena otkrivaju, a kod farzova je šta Molim, bio Kaže, u fazovima ne može, ona filama može. Ta razlika isto treba argumenti. I najispravnije čovjek, znači, u namazu da pokrije šta? Da pokrije ramena. Da pokrije narost, cijeli dio tijela, to svakako. Da pokrije što je bolje obučeni i to je bolje. No, međutim, ono što mora pokriti jeste, znači, stidna mjesta i da pokrije ramena. To je nužno i na to ukazuje hadis. Ovaj jeli o kojem smo govorili. I to je najbitniji propis, znači, vezan za ovaj hadis. Znači, da čovjek pokrije jeli, ramena, Klanjaju, zato oni, oni bijeli, oni potkušuli sa tregerima, oni ne vrijede, da neko s tregerima, kaže, ja klanjam se, subhanallah, sam vidio čovjeka da tako klanja. Majica, znači bijeli, znači oni tregeri, on je stao na nama, znači klanja, to je da ti neko rekao, hajde, ako izađu trgovinu, bil se pokupio, odšao u trgovinu, takav, bil hodao ovdje po metru i ne znam, po trgovinu, potkušuli, pa kako onda može stati preskvoritelja te barake, Teala, to je bez sumnje zabranjeno i pogrešno, toga se čovjek treba čuvoti. Allahuteala, alemu, sallallahu, manalim, binan, muhammed, ala, alihi, osahabi, ječme. Ako ima vraću pitanja, vezani za jedan od ovih hadisa, bojno. Ako je čovjek ponavljeno istavljeno 7. dolet, steo samo ti peške, preko majest prevazi preko je najem. Tamo, pokrio je ono što je ružno pokriti. Pokrio je vađib. Ali ostaje stvari koje su mustahab i koje je lijepo da čovjek pokrije. No. Jeste. A nije ih pokrio, tada je ostavio preče i bolje, ali se ne može kazniti da je griješan, pa čak ni da je mekruh počinio. Čak ni da je mekruh počinio, jesu. Nema veze, bitno je da pokriva ramen. Znači, ramen ovaj odrida pokriva, dovoljno je. ne mora znači pokrivat ništa nadlaptice. Nad bitno je da do ramena, do kraja ramena ako to pokriva, u redu je. ve ako rukava, ako nema nema ako imiru kavi je bolje ako nema rukava bitno je da pokriva ovaj ovdje je atik. a što smo kazali da je atik, a vatek ili utok ili da je od ramena od kraja ramena do vrata taj dio tu je može ako e može ako pokriva može je tu nije ko pasu ne ono što mustafa ima ono pokriva Ne, ne, meni je Salko pokazao nešto drugo. Ima Ako su to samo tregeri puki koji ovda ideu preko ramena ne pokrivaju cijeli taj dio, nije dozvoljeno. Mora pokriva, znači cijeli ovaj dio. Nemojte čezanje. A parkiranje što? No je tu. Nema li završić to gdje se? Ma nije ništa, nije to spored tu je kiša što tu. Imaju dobro, oni se ipak drže i tu, znači to je regulisano, imaju tu mokri čvorovi, ljudi se. I zato oblače zimi isto čovjek kada planja, ne smije, znači nije opravdanje dođeš aj pregruža, nemam čim. Ti moraš razmišljati. Pri toga imaš znači prvo imaš ovaj imaš uh, ono, neki pa, plastični Veliko gali čovjek znači pa skao nylon njega prosviš i nakon toga prosviš seđadu 1 2 3. Ja imam tri seđadu u autu. Tri proste mjene preko druge i nakon toga onda ne bolite glava i kad dođeš i na seđdu nećeš požurdati jer jer je, je zajebe koljena tako ne jeste, možeš normalno završiti svoj namaz. Pa da znači, čovjek razmišlja znači da, da, da, da kanja ovaj to su bih može riješaš da parkiraš svoj čista. Pače u bih to čiste rene neć nikad doći da je pola metra snim. To je u bih znači čisto i tako da znači, ih može namazovati na lijepo. Dobro. Predstavljama, kako je šenol? Hamdno je bolje. Jel u redu? redu. Hamdno je A šta, kako misliš, koje je? Potkušule. Koje je podkošule? Bijele, ovo je što mi preglede. Može, može. Ne smeta. Ne smeta, ne smeta. Dobro, toma, samo znači čovjek treba gledati da ne klanja u piđanu. Jer namaz u pijamiji, on je ispravno u smislu da se ti pokrio. Ali to nije, ovaj, ja sam ja sam jedne prilike čovjeka u bademantilu došao u iti prasaba. Ja ga zarovu povuka, dobro ako živi bio ovaj. Ja sam pričao sa njim ko po eksterima da hodam. Moraš polako pričati da se čovjek ne me ljutio, ali tako. Ovaj, kako ćeš u bademantilu? Da se u bademantilu trebao izići, ma ne znam gdje, u pekaru ne bi kako, to nima teorije. Ali se u džamiju Ko je vola, ja iz kreveta ovako samo se uvukao u mantili napore ko, ovaj, to je, je neispravo. U smislu da čovjek gleda kako staje pred Alaha zaođer. A ako gledamo da li je pokrio, pokrio je i bademantilom, pokrio je i majicom, tom bijelom i pijamom, svime je pokrio. S te strani nema grija. Ali to tu pomanjikava edeba sa stvoritelnima zaođerom. Pa zato čovjek treba bar neko odličko, ja je, ha, u kojoj se ne bi se izići napolje, da, da nju, u najmanju ruku obučeja. to je to je ovaj ako je to tako rečeno ne znam ima poznato to je ovaj to je možda govori leme nepreko da da ja ima hadis u tom kontekstu nisam što baš ima hadis u tom kontekstu jeste može pojako to naučem ne mogu ništa da ljude ali, ali, ali značenje je isto pa ima smisla pa ima smisla jeski ima smisla znači stidiš kada izđeš pred ljude a ne stidiš se pred Allaha zavržaj. i to je braćo ne samo to to je u mnogo slučajeva to tako u mnogim slučajevima je to tako ovaj ne znam Čovjek uči Kur'an i kur, digne noge na stolicu gore. i digne noge na zid, jel'e je noge i digao na fotelju gore ovako na ono, na na, na Dobro, ti u redu, ti učiš, ne mogu ja reći ti ispočinio haram. A njemu kaže da se otišao kod šefa da tražiš posao. Bide mu ušao u biro i digao noge na, na, na, na fotelju i rekao ja trebam slaser sam da radi. Ne bi nego bi se lepo ponašao, fino bi bio. Il došao si da prosiš djevojku da se ženiš. Da tako se ponašao, ne bi pa dobro, stvari ta zbrojili da, da se čovjek ponaša, jel'e? ovaj prilikom učenja njegovih da bude znači taj edep. Ko je rekao da je za vrijeme kad Još mu samo mora seći taman. Zato što bi lice va da šaka treba biti terminalno malazo se argument znači to meni da se ali al rukavice znači čovjek ovaj ne smeta znači po planira rukavice i to zaprem. Iako je pričao, znači da otkrije A da karimo da je zabranjeno, zato treba argumentati. Volim? Osim u to vaku, kože inak. Mi govorimo namaza, govorimo na ta vaku. Ali mi izbog ne bišeg klanjeno, naštovića cijena, bilo zima. I ne bišeg klanjeno, kako su mnogo treba skinti, jer meni to neko daje. Pa dobro, trebate skinti, u smislu da je bolje da, ali da, da, da to utječe ispravnost na maza, ne. Mora biti za oka, znači... Ruke su na zemlji. Ako je dozovem da imam nešto na glavi, da učinim seržul, da dozovem kako, dozovem čarape na nogama, dobro je. Pa jeste logično, ovaj je dio, je rekao, Nema zabrane, znači moramo, moramo imati dokaz da je zabranjeno. Evo kao ovdje recimo ukrivanje ramena, imaš dokaz. Moraš imati dokaz da ja nesmijem od, ostalo dozovem da da obuču da je obuču rukavice, tako. E sad, Ti moraš imati argument da mi dokažeš da je to zabravljeno, da ja moram otkriti od... ruke i šake. Jeste, žene otkrivi lice i ruke i šake. No, živitima koji vide muškarca, on će pokriti. Ako ima potreba, pokriva ih, je, tako? Tako i isto. ima potreba nekakva dakle nešto u kose, nikakve smajtene. Godina već, kako se mora sviđutati, lahat nešto je, to je ono govištvo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 No, ujutim, ako bi klanjalo čak i da ne dotiče nikako, nego da mu pokrije, na primjer, kapu stavi ovako i cijelo čelo znači pokrila I ovo ovdje čini seždu. I šala treba da namazi spravo. Šala, treba da namazi spravo. Pa, pa, pa, pa. pa. Nemojte samo šija slušati šta oni rade. Molim, šta kajemš ti? Jeste, ali ovdje je razlika. Ovo je odvojeno. Ovo je odvojeno. Imaš nešto što je pri tebi od odjeće. A ovo je odvojeno, nema raziloženje, poslanika je klanio na srđe, na, ovo, na hasurici, ne, ne smeta to, nije, niko nije što se da je zabranjen da se klanja na tepiju, svugdje se klanja na tepijama i u dva haremaj, to nije problem, nego je problem odreća koja je pri tebi, priljubljena, da prostoješ jako, da klanjaš a njoj nema smetnje, ali da je obučeš i da jedan dio turiš ispred sebe i da najniče njih seždu, e to je raziloženje među ovom. To imam šafja za branje, to je razlog. E jeste, pakistanci oni imaju izrezano ovako ide i ovako ide i ovako ovdje, I imaju iz koje podlog ispočela? Možete neko i sjedati, je skroz mekano, Pa dobro, jastuk i na krevet. I ujutru ustane nejim, i tejemo uzme od od zid i, ne, je tako? Ja olakšić sam. Ja olakšić ovo nam se nikako ne može uklopiti sa onim učerašnim našim predavanjima. Tako, ovaj, ne, čovjek ako klanja na mehkom tepju, ne smeta, nije to. Ali, braćo, što je tvrđe tlo, čovjek može biti skoncentr više skoncentrisan na srždi. Kad pritisneš, tako što znači tlo ispred tebe, kad pritisneš ovaj, ovaj zemlju, tačno ostiš, znači srždu. Ovako lijepo, znači onaj, ti kad tepih, kad je onaj mehk, i ti učiniš srždu, i on tebi Lagano govori uho, spavaj, spavaj, tako, spavaj. Ti se samo više ne uspava sa srđu, tako. Me, Tepih mekan, lijepo, namirisan i neće čovjek time šta osjetiti, kažu osabi, mi kad smo čili srđu, pritisno objedan nas s čelom na zemlju da ne osjeti opseg zemlje. A, težinu, znači pritiska tog ti osjetiš, ovaj, na, i, zato ovaj, ljudi koji klanju na tvrđim onim, onim, ovaj sađadama i tako dalje imaju ostane znači onaj onaj tragelin sedždinā zraz znači, ispod nas ovdje ovdje ima nekakvi nekakvih spužvi hebet ispod teplja ali u svakom slučaju ne može se plać znači da da insert plaćan tako na jastoku da čini sedždo i to je nemamo mi zabrane ali to nije seršerijatska sedža znači treba da je ravno znači dječovi čini znači da, da bude u ravnom položaju a nikako znači da stavi nešto ispred sebe i da mu glava bude nizu tada nije učinio sedždo to Allahu treba znači poniziti spustiti čelo na zemlju Ako ga na jastuk i ne mogu pretpostaviti da čovjek se stavi jastući nisjeđu, to mi je ne, hranje nelogično. A tepih, ako je mehki, ako je ono udobani ovaj, perzinskog porijekla, ne smeta. Tepih, tepih perzinskog porijekla. Samo tepih, ništa više. A ne skrbili. Šta će ako recimo ukanjaš <gledan> pa je uzbrda, recimo negdje na krusu, pa ne imaš ramicu, moraš udjeliti. Šta će šta je preče uzbrdo ili nizbrdo čovjek klanja ako ne može, znači da klanja kako je širijetski propizan, klanja na način kako može oveđutim, na krovu tako ovaj ne kao ne kao u svakom slučaju ne ne ne prije namazale kao on okrene koji je ono 1 2 3 ili kako je broj ovdje retunga 144 e to neka okrene kod nas je 1 2 3 molim da se zaveže ili? i to je jedan od od rješenja ne ne ako ne ne to je ako je ako nema mogućnosti ako sti u takvom halu da te pritisnuo, tu si takav je saf bajram gužva to je drugo ali ako si ti normalno znači ne bi bilo ispravno da ti sta ne isp... ima hadis o zabranjen ček da imam staje na uzvišeno mjesto od koga od džematlija znači to je to nije ne... sežda znači zase šta je a to napred da čovjek si, čini je stije u potpunosti učinio seždu znači dužan se čovjek da se vrati da čini seždu znači na ravnom onome terenu osim ako je ili primuđen kultura to je što je kod nas je bilo mnogim džamijama I kod nas ima džamija, ma, da se napravi bar malo. U nekim džamijama ja sam gledao ovaj da, da imam ima stepenica jedva je nogom na koračiš. Dači, koje je, ko je bilo, koje klanje gore u cazinu na onoj džamiji napred gore. Jer ko klanje od vas? Jese ja gledao, ja, spojče odat preko vidiš, ha? Te sviđio koliko ono, koliko je više gore kako se ima, znači mora Ono ona neispravno. To je neispravno. Tako da ovaj treba biti, treba biti znači ravno. ¡Ramos!